Innal hamdalillah nahmduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu washadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu washadu muhammedun 'abduhu wa rasuluh e nderuar pre kohsh ngashqesuar nje çështje kam folur për të çështë dhe me vëllëzër në vende ndryshme botës islame edhe ndeshova tu a hab edhe juve e do t'rregoj të disa të gjëra lidhë me ta Sot njerëzit përdorin disa terma, çdo kush domethënë duke pretenduar të gjithmonë ato të mirë për veten e tij, dhe mirësia në të njëjojë domthon kuptimin e vërtetë të termave, ashtu siç po mbajnë ata. Pra këto terma, është termi ekstremizëm. Domethënë ekstremizëm, edhe kundër të dheti që quhet domthon tolerancë. Dhe thënë, edhe në mes i thon termi mesatar. Ekstremizëm, nëse do marrni një shkop, dy cepa të shkopës e quhen ekstremet të shkopës. Që në ekstremet e ekstreme tij ti, cepa domthon Edhe, kundrejt Kysh, dhe kundrejt tyre është mesi. Ky është domthonë ekstremizëm kuptim djossor. Kështu që domon kur dikush quhet që ekstremist, qëllimi i dhom që ka shkon në cep, ka ka ka, ka lënë mesin, mesatarën. Në dhe në kundër domon dhe toleranca është një lloj ekstremizmi, vetëm se është ekstremizëm që bie për poshtë, ndërhyjë për sipër. Kështu dhe toleranca është lloj ekstremizmi për ekstremizmin e kuptimin e lëshimit të fesë dhe jo në kuptimin e shtrëngimit të tepërt të, të fesë. Dhe që të dyja janë të urryrën fe edhe toleranca edhe ekstremizmi me kuptimin e shtrëngimit të tepuruar në fe. Po shtrëngimin e tepuruar në fe, profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë helekan mutanattiquun. U shkatërruan el mutanattiquun janë ata që zhytën gjithë vetairë më shumë se çka ka urdhëruar Allahu dhe dërguar i tij sallallahu alajhi wasallam. Edhe në të kundërt, për tolerancën, toleranca domthon do të thotë zhveshje për fes, që njeriu mos zbotoj urdhët e Allahut subhanahu wa taala. Ky është kuptimi i tolerancës. Prandaj dhe përdorimi i këtyre termave domthon normalisht dhëtë përkofizuar me kofi të islaunit. E dhe në kunde të të termave, të gabura është të termët cilë të regojnë një, një dretim të gabuar, e është termi mësataj që të thotë të që është mësatarë. E dhe mësatarëja është aje që ka thënë Allah s.w.t. në ajin të kërënorë, më ke dhali ke gjallë në akumum me të ua sata. Këshu i kemi bërjen një uve povë të mesin. Të shë Allah s.w.t. ka th Ona plotëso sot për ju fen tuaj. Allahu shpëranton që plotëso fen. Edhe këtë fen që ka plotsuar Allahu me gjithçka zbritur në të, kjo feshqe mesatare. Edhe ka qith profet Oselam El Hanifiu us-Samha. Hanifidun e drejtë dhe Samhadun që kanë atë lehtësime. Kanë atë lehtësime. Edhe to lehtësimen plotësuar i ka treguar profeti Oselam gjithë që nuk ka lënë vend për njëri tjetër i dhimi tjetë mbrapa. Kështu që, domethënë, detyra e muslimanit kush është? është ndjekin të rrugës së vetare. Ne e quajmë të rrugës së vetare, por nuk kemi ne ata të, të cilët e caktojmë se kush është mesatar i rrugë. Dhe kjo vëllai është shumë e rëndësishme për të përcaktuar dhe për të thelsuar. Ne ndiqim rrugën e Islamit dhe nuk kemi ne ata të cilët e perceptojnë se kush është mesatarja në me logjikën tonë. Për shkak të kësaj është një shemb i thjeshtë. Po ti marr gjithë safin do të thashë, çdo njëri për tyre, duke shikuar me vetë syrin e vit të ngushtë, do thotë në thot mest, sepse ka dy vetë anash. Kupton? Duket filluar që nga e majta deri te djathta së natës kundër. Çdo kush u doën mest. Pa vërtetë të jesh mest ai. Që është do kush që pretendon mesatarë është mesatarë. Sikur se kam dëgjuar shumë disa gjë thon për punën e mjekës për shumë. Thon disa thon që rruajtja e mjekës është haram, disa thon disa thon që është e pëlqyeshme, kurse unë thot po bëj mesatarë po thon që është lejuar. Thon. Kjo është çesarake është shaqo më nuk ka ligje sepse i biu ashtu që në sipasitet bëhet një moralitet i halla dhe alkoni halla sepse don disa thonë vajbi, disa thonë haram kurse po mund pa bëj don pëlqyeshme, kupton? Nikjo që e vërteta është ajo që Allah, ka zbritur Allahu subhanuhu teala dhe e ka treguar profeti sallallahu alaj. Dhe kjo është meshtaria. Kështu që detyra jon kush është? Detyra jon të kjo e vërtetë, nuk është që ne ta përqafojmë komenton se kush është meshtari, ja ndiejm duke pranduar që kush është feli Allahut. Por detyra jon është ne të ndiejm fen Allahut. Edhe tudo do mund në shtelbi ish çështje zlotëse që shpëtimi i njerëzit që ndronte ndjekja e Kuranit dhe Sunetit edhe jo tek ajo që mendonin me logjikën e vet që është mesatarë sikurse do të thonë ke grupe të tjera njerëzve të cilët do të thonë ne jemi tolerantë ne jemi tolerantë dhe faktikisht përdorimi i termit tolerancë udon është është pak e do të thonë drejt pak e bezdishme par arsye sepse toleranca me këtë kuptim që përdorin ata nuk ekziston në fenë e Allahut edhe toleranca e cila ka qenë në kohën e Profetit al sallallahu alajhi wasallam ajo tolerancë Ajo domthonë, jesh mbyllurën kapakun se parrsyes. Ishte ambient plotësuar. Nuk ka asnjë shans deri domthonë që, që të fillojë ndonjëherë në istam deri. Por edhe për, për të zgjetur, atëh çdo tolerancë që ekziston këtu në Korporativosrem, ajo na vjen ne serviu e gajshme siç ka qenë këtu në Korporativosrem. Nuk kemi nevojë ne tash të çisim gjëra të reja. Kështu që nëse ne do të qejë vendon tolerancë, ç'e thuaç tolerancë? Do thuaç domthonë që ti domthonë po po bën ife të re apo që ti domthonë po ndoshon digitat e Allahut apo ç'e thuaç me tolerancë? Kupton? Dhe tyra një jo nështë të ndjekim, dhe se toleranca është përshkrimi fejës, dhe me dhe ne përshkrimi fejës të tamë gjë është fejë e lehtë, e një ka bërë gjërë të thjeshta, dhe me dhe nëse me koptimin tolerantë, dhe përse musë përqenë fjarë, farë kjo termit tolerantë, dhe, dhe përse kjo e ka origjën e përëndimi, në gjëta ta, Në perëndim kanë atë idenë domethënë që sipas sistemit demokratik, që çdo kush ka drejtë në vetë mendimin dhe në kushtimin tolerant ndaj mendimit tjetër, çoftë duhet mendimin qoftë ai, do të rregomet tolerant ndaj mendimit tjetrit, dhe kjo ka qenë në të një ide pse që ne muslimanët ta trashëgojmë për tyre këtë llogje edhe të na pëlqejë si term që të bërim tolerant. Tolerant është fjalë e, e jon. Edhe e është pëtsuar, kështë që dëtyrë e është të marim Allahu S.H.T. ka dhe në kuran Walledhine ju mesikune bil kitabe Wa kamus salate Inna la un la në dhirë Thot atat cilët e ka kapën fort për libri Kështë që dhot Ka dhën ju mesikune Dhe fjallë ju mesikune Mu të përdorësh në formë tjetër Walledhine jem sikune Fjallë jem sik një në rabë Dhe thot të kapërës që ka fërë Jem sik, kjo është, të është një dhe formi që të rgonë fort në kapje Thotë Allahu Subhanu Wa Ta'ala Edhe atat të cilë kapje forë, libri, dhe kapje në fort Librin dhe kryen në mazin Allahu Subhanu Wa Ta'ala nuk ahum përblimin Atyre cilët të cilët bën mirë Edhe të regullojnë të këtiret Sidomos, kur njeri ju dhe më thënë është të rituës për tjetë dhe model për tjetë E jo më pasaj dhe më thënë ai si thini domthonë shembulli i lart i njerëzve ai do njerëz të jetë domthonë njerëz më të larguar nga nga nga gjunafe, të më të larguar nga gjatë dyshimta, më të larguar mbas edhe nga shumë hallalle, pra po për arsye sepse i shembull. Dhe poqes ai që është shembullu njerëzit, të bëj tolerimin, tolerim tu, tolerim atë, tolerim do të tolerim atë, tolerim do të tolerim atë çdo marr Shohetomarin, njerëz brefas, me koqë që pot shikosh Allahu subhanahu wa taala i ka thonë Yah, i ka thonë për Yahya, ja, Yahya hudin kitab bi quwwa. O Yahya, merr libër me forcë. Merë i me forës Kurse Musës i thot Ja Musa, inni stafetuke alen nasi bikalami, thot, uh, thot, bi risalati o bi kelami Fëkudh ma atejtuke o kum min e shakerin Thot Pasem më brabë thot Fëkudh ha bi kuatin Wa më qomë ke jahudhu bi ahseniha Se u rikum darë al fasikin Thot fëkudh ha bi kuat I thot Musës ka belë i me forës Edhe urdhërër po për dhe në tonë tamari i me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me ta mar në formë më të mirë, kushtoj që është drejtues, ta marr në formë, ta marr me forcë, domosdoshmë nuk ka më të mirë pak më të mirë. Pse sepse njeriu që drehtuos, është drejtues është shembulli i lartë i fesë, dhe shembulli i lartë i fesë nuk e lejon atë të bëjë tolerimin e fesë, sepse tolerimi i fesë fes, çon në, në ndryshimin e fesë, në shkatrimin e fesë në, në fund fare. Sigurisht se nuk e lejo gjithashtu që ai që ai ta teproj të, të, të, të, të bëjë ekstremizëm në fesë. Por çështja është e shumë e thjeshtë, është e qartë. Ndiq atë që është urdhëruar dhe mbaj këtë gjë. Ndiq Kur'anin dhe Sunetin. Sishka urdhuar për vitosin e parë është kaluar gjë, po them, para është kaluar gjë prej tyre. Domthonë prandaj që ndiqni një hadith dhe le 2 hadithe ose ndiqni ndiqni 2 hadithe le 5 ditë të tjera pa, pa ndjekur, se kjo nuk është nikë e vërtetë. Allahu nuk ka nevetu meun në ballë e kitabut e kthunë në ballë, ai do të bëjësoni disa dhe po mohoni disa tjera. Për shkak të domthonë njerëjë fejësh e plotë të marrin të gjitha ato, të gjitha format. Për këtë arsye për çështën e termit ekstremizmi për çfarë dorë, domthonë njerëz të gjithë mundë përdorin këtë termi për atë person që nuk nuk ka përpjekur aty me dime. Pani sikur çdo person që nuk i papuhen mendime ato që në ekstremizëm. Mirë, po ç'është ekstremizmi? Siç e thash ekstremizmi është e njëriu të teprojë duke bërë ato që s'ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala ta, ose duke duke larguar, duke lëguar nga hija nga hija së kandaluar Allahu subhanahu wa taala dhe gjëta ato domthonë detyrë për shume. Siç kanë pas bërë disa sahabë, të cilët thoshin njëri thoshë se unë nuk, nuk flogjum natën, ti ditë thoshë se unë nuk ofroj grave, ku se ti thoshë të unë thoshë të ta gjoj gjithmonë. E tha për Jezusun slem që kjo s'është premje, kjo s'është sunetim, nuk është nuk ka imë. Kjo është ekstremizëm i fesë. Ose disa sahabë kërkuan domodin që mos t'largoshin fish për gravë, të bëshin murë gjë në radhë. Kjo është ekstremizëm i fesë. Ndërsa mesatarja është ndjekësh atë që ka urdhëruar Allahu. Dhe atëherë, në zetin ndjek atë që ka urdhëruar Allahu dhe dërguei t'u sallallahu alajhissalam. A ka drejtë ndonjëti të të quajmë ekstremizëm, të të quajmë ekstremist, nomërisht që këto gjë nuk lejon te fen Allahu dhe kjo është një shpifje. Prandaj, vallaun po shikoj domodin ajo që më shqetëson domodin drejtë, aty kush është? që duke shikuar domethënë kronologjinë e ngjarjeve që prej 20 vjetësh ose më shumë, më shumë se 20, rreth 30 vjetë, edhe deri më sot, duke shoh jo, në përgjithësi tek njerëzit një lloj domethënë thosh drejtim drejt tolerimit fetare në përgjithësi. Përgjithësi duhet këtu domethënë duke shikuar votën e Islamit, jo vetëm këtu domethënë normalisht ne jemi domethënë jemi po duhet të ngua, kemi zgjëtuar këto, po boda Islami që janë përziar gjithë me njëri tjetrin, shikoj shkon një, tjenter, shikuar, shukuar, një tolerim, prandaj unë kam vënë re shumë gjëra që dikur ka qenë haram të njohura për dietarëve dhe janë akoma librat e tyrë sot gjallë, librat e tyra ngjësohen sot. Ata të gjithë kanë tekur që të tonë haram, sot njerëzit kanë bërë hallall dhe nuk e di njëri i fare, dashnë diskutojnë, pa diskutosh me fe. Merr për shëm çështjen e fotografive dhe pikturave. Subhanallahu pikturë digjin gjithandej, nikojë subhanallahu, fjala e fjala e njohur e dietarëve që ka qenë, domthonë dashnë rivisodit ose mund në vendin e Islamit përgjithë dhe përpara, fjala e njohur e tyrë domthonë Qalleme përgjithësimin që ka qenë për dijetaren e Qatun Kleon. E para që dyta hadithet janë shumë të qarta për këtë lloj gjëje. Sigurisht tek Aliu dikush hadithet janë shumë të qarta për këtë lloj gjëje. Profeti Sallallahu Alejhi Vesallam llojërit nuk ka parnuar hyj par të hyjë në shtëpi në shpikun nga parë tek Fatimia ose tek Aisha, janë disa hadithe. Kur ka parë në ato piktura, nuk ka parë mundur të hyjnë ato. Ti thua shënjë sot, un po themi me siguri që ti thua shënjë sot që nuk hyn në shtëpi sepse ka pikturën ato do të jetë ekstremist. Çfarë ka bërë më tepër se sa ka bërë profeti Sallallahu Alejhi Vesallam? E kuptonim domosdhem që sot njerëzit Domthon sot njerëzit gjykojn për një person, domthonjë, gjykojn duke u nisur nga vete të tyre. Domthonjë ata mendojnë sikur dhunja rrethullohet rreth tyre, sikur dhunja rrethullohet rreth tyre dhe çdo kush që është rreth tyre i bëj ose kthej ose kthej. Domthonjë ose është i tepruar ose tolerant. Kurse ai është mest. Normalisht kjo është një fatkesi domthonjë që çdo kush do të ketë llogari më parë vetën e vet ose çështja e përzierjes në përshkolla, të thash gjëra të cilat janë të njohura në Filistina. Edhe sot janë bërë pa diskutueshmë në aspektin që nuk pyetje një për të ofara. Ës shumë shumë çështje oh, të tilla o vëllezër, vëllai un shoh domosdhem një vështirë problem shumë madh. Problemi i kohës sot me ç'është, i muslimanëve kohës sot me është problemi i tolerancës. Duhet të filluar nga xhoxhallarët, duhet të filluar nga një njerëzit e dijes. Ës duhet duhet u drejtuar feja në lidhje me tolerancës fuqishme edhe ndikimin pse ka ardhur në demokraci perëndimore, duhet të filloj nga Amerika. Ngaqë ata domosdhem kanë futur atë rrymën e tolerancës dhe i kanë bërë njerëz që i kanë i kanë pirë njerëz, kanë pirë, i kanë droguar, i kanë, drëguar, i kanë e u kanu kan gan hashas yen pi njer të gjithë duket domanon normal që të junum tolerant çish këtë tolerancë ku e njefisam thollë tolerancë po tolerancë po flet ti në koqë allah subhanallahu te musa alayhis salam fa hudha bi quwwa merrem me force kët marr me force librin allah besimtaru waladinu mesikuna bil kitab adati kave fuqishim librin gjithashtu yahya se ka thënë yahya hudir kitab bi quwwa o yahya merrem me force o yahya merrem librin me force Allah subhanahu wa taala i thot besimtarëve, ittabi'u ahsana ma'uzila ilaykum min rabbikum. Ndijni atë më të mirën, ço më të mirën që është zbritur prej Zotit tuaj. Ç'është më e mira? Domethën, që nëse një çështë ti ke dy zgjidhje, njëra është e pëlqyeshme, tjetra është e lejuar, atëherë Allahu thot merr atë që është e pëlqyeshme, merr atë të lejuar. Kupton? Merr atë që të pëlqen edhe kjo Zotit Allahu ndijni atë që është më e mira. Në një kohë që sot domethën ngjen Po çesë gjëni diçka, njëri thotë është haram, ti thon me kruh, thotë s'kau bli të bëj se ka një mendim që është me kruh. Edhe un po them së mamë kam medituar çështën e mëdhëpeve, edhe po them megjithë atoja thoja fanatizmi në masë që kam pas mëdhëvet islame, me dhëvet që kam do të them jam bër mbas një mamllarve, ato kanë pas kanë pasu të kan bish shumë ndvajja. Edhe po them një për dobi të ndvaj që kanë pas votë që në fe kandidaturë strikte e palvizur. Kuptonë kjo është kjo është një dobi shumë e rëndësishme në, në, në fe. Kurse sot Duket pretenduar njerëz që nuk po ndiqin me thebën dhe po ndiqin Kur'an dhe Sunetin, ja duke ulshuar, duke zhvesh nga feja fare. Çdo kush pretendon se ndiq Kur'an dhe Sunetin dhe merr qoftë një hadith, e fluturon me gëzimin se ka gjetur, ka gjetur një argument, çfarë do lloj qoftë ai, pse mund më më të mos zëjë argument të farë për çështjen? Edhe i bërat gjithë gjërat halal. Prandaj, po them s'ma shqipoj për shkakun. Nuk kam vërë vallah në Arabi Saudite. Para se jom, Saudite, Saudite, të bini siguracioni, siguracionet që ne sot i njohim, disa janë siguracion. Në Arabi Saudite, fiale ditare arbisudite siguracionin e haram. Kupton? Doli juoso vetë në parimin e dytë vetë tretë, thonë, është, domethënë, nuk ke çfarë të bësh, je detyruar të paguoshën me radhë, por nuk lejo të marrësh. Që nuk lejo të marrësh, domethënë, se ndod një aksident, s'lejon të marr lekëm, u kupton? Pastaj etapa tret, e tretë, më pas saj doli që për 20 funit fjalën që përdesat dashit ti po jep, pse nuk e det ditë me marr. Kupton? Edhe që fillojnë gjërat, domethënë, kjo ishte haram, pas e u boj gjysmë Allahu, u boj Allahu i plot. Që vellon më kam ato. Vallai, do të them, më kam ata me forma tjera, me gjëra të shumta që nduho shumë dikur, më vë, un di shumë dikur në Arabishtotite, po them po si shemb, më, se nuk është puna e të Arabishtotit, kupton? Po dilje në në në në qapë, me anë të një aparat fotografik për të filmuar, ta merrte policia dhe ta thynte. Kurse asot domethënë ke gjithë atë të filmuon vallai gjëra, kupton? Edhe edhe shumë çështje fetare. Në Marish praktika burofeja, fillon feja dhe vjen këtu domethënë duke domon desa britut të ne, Ujë disa sa, domodin hendija ka kaluar, ka marrë me vete vëllai pislliq, domodin gjëra, vëllai kjo është shumë shumë problematikë, domodin. Ne sot domodin nuk po hasim në të vërtetë, sot ajo që haset në shumicën e njerëzve është një tolerancë tepruar për fes, për shkak të ndikimit që vjen nga perëndimi, për shkak të ndikimit që vjen nga perëndimi. Dhe kjo vëllai është shumë shumë rrezikshme. Neqojë Allahu Subhanetaule na ka urdhëruar të ndiqim pranë sunetit. Dhe nuk i takon njeriu të, njeri, të qyfëve në vet tolerant, duke pretenduar domodin që unëm të rëho vallah Allahu subhanuhu, feja, nuk është pronë ime, por na jote. Që themun emun tolerancë, intolerant. Është pronë ime, feja. Feja është feja e Allahut. Transmetohet siç e ka thënë Allahu. Allahu subhanuhu teala ka bërë detyrë profetsonem që tu e lezoj njerëzën feën, tu e lezoj Kur'anin. Nuk ka bërë detyrë, nuk ka bërë detyrë njerëzën që të transmetosë të përqej ty. U kupton? Bëje thjesht. Siç di dalin disa për vonë fetva, thotë ka thënë profeta Oselem, do të thonë na isha që profeta Oselem në dy gjëra zgjitha më thjesht. Ne kë ç'a bën? Shiron do të shpënjë nicesh që ka dy mendime dietarë, haram halal, edhe mbetjesh është halal, po e bën halal. I kanë treguar një PSLV, një libër, Khalifia. I kanë treguar një libër. Në këtë libër kishte mbledhur një person të gjitha ato lehtësime që kanë për dietarët. Po logorit po të marr të gjithë lehtësimet e dietarëve në një faqe fare, sepse ka disa dietarë që kanë ka lejuar, kanë lejuar kamatën. Disa kanë lejuar immoralitetin në emër të asaj që është martesa e kainis. Disa kanë lejuar alkolin. E kupton? Do dhe shumë gjëra tjera. Atëri bë domon që Po ti marrë gjithë këto në këtë formë, siç janë këta, i bëj ato po që ja, po po nice apresentação në fletë. A kësaj nuk e duhet shikosh atë? Thonë, "Kjo hallallë, hallallë, kjo hallallë, hallallë." Kjo hallallë, po unë nuk kem ç'të bëjmë apo jo, po fute këtu, pastaj do të më shkojë dallati. Edhe, domodin vetë në vetë në realiteti, po jo, po ti po e bën këtë, atë këto atë di e kundërtor, që duhet të bësh këtë tjetrën. Po tani e detyron njeriu domthonë nga duke jetuar në një realiteti, e detyron realiteti që të bëjë disa gjëra të tjera, sepse ka vrisur mundëshkon në kundërshtor dhe tërheqje kota, e tërheqje drejt të tashon vetëm të tashon vetëm buzë humneras. Pse? Qen në fillim fare sepse ai domun nuk e pranon të vërtetë që u erdhi në fillim fare. Sepse po ta pranon që në byllim, ne ti vinde vizën gjithë dynjas, do të shikoni që është një çështje shumë e qartë. Por çështja është shumë e qartë, por ne po jetojmë zonë një realitet të mbushur me fitne me fitnë dhe votësi më e madhe kush është që të jetojë njëri në këtë lloj shëqërie të mbushur plot me fitnë dhe ti duket normalë fare. Valla unë për këtë normalitet kam frikë. Që ne në duket të jetojmë na duket vetë normal këtu. Edhe të fitojë njëri imunitet në këtë lloj shëqërie, në ikoqë ti si musliman duhet të shkojë gjithë të fitnë, gjithë të sprovajmë rada, duhet të jetosh si huaj të vendit. Që kush që ndihen në huaj, ai letar shikojë edhe një vetë në vezën e terezit. Nuk është terezim e fenë vet. Rëndaj чисë më në mund të normalë nga ekstremizmet, në, në në, në mund të toleransët, në mund të toleransë në mund të restoranë është normalë në mund të shkuar në edhe nëkuar nërën urinë, nëshhe vëdyohet në një të këtë dhirëna dhëri.